A ďakujem, že jste si našli čas, a aj vy, že jste přišli. A verím, že toto střetnutí, tento čas strávený štúdiom, počúvaním, premyšlením a meditáciou budou i darmi, bude kúžitku nám a všetkým bytostiam. Takže ďakujem a vítám chtě od Tak já se nacházím na známém míste, neznámém kde jsem ne po prvé, ne po druhé, ne po třetí, snad po páté, po šesté, já dnes nepamatuju. A už být na tomto místě mě inspiruje. No a jelikož většina z nás si představuje aspoň, studují spíš... Bodhisattvovský přístup k meditační praxi a k životu, který je založen na vlastně pochopení naší zkušenosti zde ve světě, v našem těle a v mysli, která je na toto tělo vázaná v rámci nedualistického pochopení. Hm? To nedualistické pochopení naší zkušenosti můžeme vysvětlit různými způsoby. A jestliže ho chápeme, a měli bychom ho chápat, alespoň já jakožto student obzvláště čínské tradice, Tež ale indické, chápu v tom smyslu, že to, co je princip, musí mít své vyjádření v realitě a musí mít své upotřebení tež v realitě. Hm? Ten princip a jeho vyjádření a upotřebení se nedá od sebe oddělit. No a jestliže máme nedualistické pochopení principu a v buddhismu, jestliže studujeme buddhismus a sešli jsme se zde, protože máme společný zájem o buddhismus. Buddhismus je vlastně žádný izmus není, ale buddhismus je vlastně pochopení zkušenosti body, což je probuzení. No, studujeme buddhismus, vlastně studujeme Náplň probuzení a jaký máme střebat v našem životě. Takové studium dává pak smysl. No a dle všech tradic buddhismu, které známe, to, co přivedlo vlastně historického zakladatele této tradice v Józe. Dá se říci, že všechny indické tradice, ať už je to hinduistické, což je slovo, který vlastně angličani si vymysleli na ty védickou tradici, která je základem indické filozofie pak buddhistické tradice, džajnistické tradice, všechny školy filozofie a praxe, které vlastně Indie dala světu, jsou založené na pochopení moudrého chápání naší zkušenosti. Hm? Teď budistické filozofii, buddhistická revoluce do indického myšlení. A my s Lukášem jsme se snažíme být studenti indického myšlení, indického pochopení světa, které se, pokud jsme to nestudovali, se nám zdá být jak si nám cizí, když to studujeme, tak vlastně získáme čím dál tím větší přesvědčení, že to je čistá moudrost. Hm? Ta yoga je vlastně učení o tom, jak se moudře se stavět k tomu, co tady zažíváme v tomto těle. A této mysli, která je vlastně všechno v našem chápání. Bez těla a bez mysli na tělo, která se vztahuje na tělo, my vlastně nic nemůžeme pochopit, to není možné. A yoga je pochopení tohoto těla a mysli v rámci celku. A ten celek, v ten se musíme integrovat právě cestou jogi. A cestou jogi je cestou samády. To je společné vlastně všem indickým tradicím, kromě materialistické tradice, která v Indii nikdy se vlastně neujala. Ale je důležitá, protože je neoddělitelná od indické medicíny a tak dále. A to je též jistě důležitá zkušenost. V indické medicíně též máme různé školy pochopení. No a medicína je, se napojuje na všechny vlastně indické tradice. Stejně tak jako čínská civilizace je spojená s medicínou, to Lukáš má veliký zájem o medicínu právě proto, protože vlastně skutečný Buddha, aspoň tak tradice to vnímá, je, byl král všech mediků. Byl král všech mediků, protože vlastně pochopení mysli, a jak s ní pracovat je nejdůležitější pro pochopení našeho těla a jak s ním pracovat. No a mysl a tělo je všechno, co můžeme chápat, co můžeme pochopit, co nás může orientovat. A to, co Buddha pochopil na základě zkušenosti založené na moudrosti, těla i vědomí, je právě to, co se nazývá souvislé vznikání. Hm? Jsou vše, co vzniká, vzniká na základě souvislosti. Bez souvislosti nic vznikat nemůže. Hm? To je hluboké pochopení buddhismu, které je vlastně základem všech filozofií, které se v historii buddhistického učení vlastně objevily všechny buddhistické tradice jsou vlastně nic jiného než interpretace zkušenosti Budhy pod stromem probuzení a ta zkušenost Budhy pod stromem probuzení je právě Souvislé vznikání. No a teď my se zabýváme hm? Mahajánovým učením, což je nedualistické pochopení souvislého vznikání. A většina z nás se zde nachází v tomto centru spojené s Lukášem, který je dlouhodobý student právě tantrického. Hm? Pochopení souvislého vznikání, které vlastně tež se nedá pochopit bez vztahu k, k tradiční nedualistickému pochopení praxe, tak jak ho známe v čínském buddhismu. No a k je to vlastně, aspoň z hlediska toho, jak se v tibetské tradici interpretuje, je to vlastně v souvislosti a pouze pochopitelné v souvislosti s tradičním nedualistickým pochopením souvislého vznikání. No a v buddhistické tradici máme. Tři vlastně základní školy, v tibetské tradici se to pak doplňuje na základě tantry, ale zůstaneme od těch základních, máme tři základní koncepty nebo filozofie založené na interpretaci souvislého vznikání. V, v tradičním buddhismu a též z hlediska Madhyamiky, což je hlavní škola dnes v Tibetu, interpretace souvislého vznikání. Z hlediska eh, Madhyamiky souvislé vznikání, stejně tak jako v Terevádě, což je jediná živá tradice, eh, dá se říci eh, tendence k, k Individuálnímu probuzení. Hm? Tradice bodhisattvů, mahajánová tradice. Já nerad používám to slovo mahajána, protože mahajána je vlastně jenom k, v kontrastu s, s hinajána. A hinajána je považována za dualistickou interpretaci souvislého vznikání, která vede k osobnímu probuzení, zatímco Mahajána vede k, k velkému probuzení, proto k velké nirváně. No a takzvaná hinajána má vyvést k malé nirváně. No ale tak jednoduché to není. Hm? Nejdeme do detailů. Žádná Malá nirvána, velká Nirvana, tento rozdíl se vytvářel během dlouhého, dlouhého vývoje buddhistického myšlení. Původně samozřejmě žádná malá Nirvana a velká Nirvana nebyla součástí buddhistické filozofie, buddhistického myšlení, ale Myšlení se právě mění, v praxe se též mění na základě hm, různého pochopení. A pochopení je vždy se vyvíjí v rámci hm, spojení s jiným pochopením nebo jakožto kritika hm, jiného pochopení. No a právě proto my můžeme pochopit jedině hm, učení Bodhisatvu, v rámci jeho kritiky jistých aspektů učení individuálního probuzení. No a pak tantrická tradice můžeme jedině pochopit v relaci k klasické Mahajáně na základě rozšíření, logického rozšíření těch z pásných prostředků, které k Mahajáně patří. Mahajána vlastně aspoň v pochopení, tak jak ho známe v čínském buddhismu, který jsem více studoval. Mahayana znamená učení čisté země. My studujeme Mahajánu, my studujeme čistou zemi a čistá země je nenajdeme nikde jinde. Ať už praktikujeme jakkoliv, než v, naši, v naší vlastní mysli. Naše mysl je, a poznání mysli, je praxe čisté země, poznání čisté země a realizace čisté země. To je základ vlastně, nedualistického pochopení praxe, logický základ. Protože podle buddhistického učení, které je interpretováno různými způsoby, jinak v Tereváně, jinak v nedualistické tradici, naše mysl je ve své podstatě čistá. To, co my zažíváme jako překážky, hm? to jsou naše zašpinění, naše negativita, je vlastně něco, co do té čisté mysli nepatří. A nedualistická tradice vlastně je neoddělitelná od toho, co původní buddhismus učí. Možná, jestliže studujeme původní buddhismus, bychom se divili, kolik. Na to někdy možná můžu udělat přednášku. Vlastně ty veškeré teorie Mahajánového buddhismu i nepřímo i v tantrickém formě mají koreny v tom, čemu se říká základní buddhistické učení. A základní buddhistické učení, dokonce i Vinaya, jestliže studujeme vinaj podle Vinaji to, co Buddha realizoval pod stromem probuzení, není právě nic jiného, než ta čistá mysl. Ať už to interpretujeme jakoliv. Buddha totiž, když získal probuzení, viděl nás, bytosti. To je tradice společná všem tradicím, viděl nás bytosti jakožto eh, lotusy, hm? ponorené v bahně existence. Hm? A jelikož my máme příliv a odliv nečistot do čisté mysli, právě proto my trpíme ty ten příliv a odliv nečistot do mysli, do čisté mysli, se vlastně nazývá ášráva, ášráva to je právě tento význam, hm? neboli ásáva. to znamená příliv a odliv nečistot. Nečistot kam? Do té přirozené mysli, která je čistá. Hm? No a Buddha, jelikož Se mu zdálo, že my, popletené bytosti, my nemůžeme chápat tuto pravdu: že vlastně ten příliv a odliv nečisto do mysli je něco, co nám nepatří. Právě proto, tež v buddhistické, v ve vysvětlení souvislého vznikání Buddha začíná s avidia nebo avidja to znamená, my to překládáme jako nevědomost ale to doslova znamená že nemáme vědu Vidiá je věda nemáme vědu, jak pochopit skutečnost naší zkušenosti v tomto těle a v duchu, který, který je na toto tělo vázán. Jelikož nemáme vědu, právě proto naše nevědomost počívá v tom, nic není bez důvodu a příčin. Důvoda a příčin nevědomosti, i když. Jako souvislé vznikání začíná nevědomosti, je právě tím přílivem a odlivem nečistot do mysli, která je původně čistá. Tento příliv a odliv nečistot, který které je dán našimi špatnými zvyky, hm? kterým se říká Vásána. Sanskrit je neskutečně. Bohatý jazyk a na všechno mají správné termíny, které se těžko překládají. Vásána znamená něco, co v nás bydlí. Vás znamená bydlet. To, co v nás bydlí a co nám nepatří, to jsou právě ty nečistoty. A ty nečistoty jsou dány právě našimi zvyky, Naší interpretací reality, která nesouhlasí s tím, co vlastně my v této realitě jsme měli vnímat na základě moudrosti. Opak nevědomosti je moudrost. A moudrost znamená vidě, to znamená věda. Ne, že. Věda tak, jak je chápaná dnes, ale vnitřní věda, pochopení naší zkušenosti tak, jak je. Jelikož my nechápeme naši zkušenost na tomto světě, co je v tomto těle a duchu, který je na tělu vázán, jelikož my ji nechápeme tak, jak je, proto máme strast. Jsme hmm? v nepokoji. Hmm? Nežijeme v klidu. To, co má nás zase vést do klidu, to je právě yoga. Bez jogy my se do klidu nedostane. A yoga to je inter, integrace do toho, co je skutečného. A z hlediska buddhismu, to, co je skutečné, to je právě zkušenost toho souvislého vznikání. Nic neexistuje samo o sobě. Nic nemůže vzniknout samo o sobě. Nic nemůže vzniknout tež z něčeho druhého. Nic nemůže vzniknout ani o sobě, ani z druhého. No a nic tež nemůže vzniknout bez důvodu a příčin. Z hlediska sanskritické tradice, to už máme v Abidharma v raném buddhismu v sanskritské formě, to, co my vnímáme jakožto zrození a zánik, zrození vždy vznikne na základě příčin a důvodu. A zánik je přirozený. To, co vznikne, přirozeně zaniká. Z hlediska raného sanskritského buddhismu, i, zaniká přirozeně. A zaniká kde? Zaniká v tom, co chytit nemůžeme. A to je ten podklad naší mysli. Ten podklad naší mysli je prázdný. To, co vzniká, vzniká vlastně z našeho myšlení. Pokud nemyslíme, no tak vlastně nemáme zkušenost něčeho, co vzniká. Jestliže něco vzniká, jestliže máme stav vědy, máme stav založené na samády, no tak zaniká přirozeně. No A myšlení může pokračovat jedině tehdy, když vzniká a zaniká. Jestliže nevzniká a nezaniká, tak nemůže pokračovat, protože žádné pokračování je proces. A v procesu nic nemůže vznikat skutečně. Hm? To je nedualistické pochopení naší zkušenosti. My, co můžeme poznat, jsou pouze procesy, jak tělesné, tak mentální, které nás navazují na vnější realitu. A v těchto procesech, jelikož jsou to pouze procesy, my nenajdeme žádné jádro, hm? Které existuje samo o sobě. No, a to je vlastně hlubší, nedualistický přístup k souvislému vznikání. Všechno vzniká a zaniká, ale toto vznikání a zanikání. Což je naše existence, naše zkušenost, nemá absolutně možnost, že by vznikala a zanikala na základě nějakého jádra, které stojí, ale vzniká a zaniká na základě souvislostí. Jestliže studujeme, Terevádový buddhismus, já jsem mu studoval dlouhou dobu a naštěst, měl jsem to štěstí, že jsem mu studoval s velmi kvalifikovanými učiteli. Na základě Terevádového buddhismu to vznikání a zanikání Tež zanikání musí mít tež nějaké příčiny a důvody. Hm? Nic, ani zanikání, nemůže vzniknout bez příčin a důvodu. Ale to, co vzniká, přirozeně zaniká a musí, musí zanikat někam. Stejně tak musí i vznikat z něčeho. A to něco, co dává kontinuitu tomu procesu vznikání a zanikání, což je naše existence, což je proces našeho myšlení, což je proces naší zkušenosti. To musí vznikat a zanikat z něčeho. A to něco dává kontinuitu tomuto procesu vznikání a zanikání. V, v klasickém buddhismu, nebo v základním pojetí buddhismu, tak jak ho studujeme v Tervádě, to, z čeho to vzniká a zaniká, se nazývá vlastně důvod existence, bhavanga, a to je myšlení, to je spust, to je mysl, která se lepí na realitu, která má základ ve světské realitě, Protože my máme základ, ve světské realitě, my prebýváme ve světské realitě, proto my se znovu a znovu rodíme a znovu a znovu umíráme. Proč? Protože my bydlíme v, v tom základu mysli, které, které dává pak kontinuitu mysli. Mysl je vibrace, to ví i věda dnes, já jsem sám dělal pokusy s elektrodama, můžete vidět, jak naše mysl, když myslíme, tak vybruje nahoru a dolu, když nemyslíme, tak je pouze čára, která nevybruje ve stavu hlubší koncentrace. Čím dál, tím tenčí. Hm? No a e, to jsme my. To je naše mysl. Energie. Hm? Bez energie my myslet nemůžeme. A tu energii tu se dá měřit, ale její rychlost se měřit nedá. Hm? No, aby mysl pokračovala, musí mít energii. Ta energie je vlastně spojená s tím, čemu se říká prána, neboli čí, což dává ty mysli tež možnost se hýbat. Jestliže nemáme tu energii, tak mysl se nebude hýbat. A mysl se manifestuje jako energie, ale Nedá se říci, že je pouze energie. Jestliže je pouze energie, no tak jsme nihilisti. A buddhismus není učení nihilismu. Hm? Jestliže mysl je pouze energie, tak je to nihilismus. Když není energie, až vám bude 75, tak pochopíte, že ta energie od, pomalu, pomalu odchází. Hm? No a jestliže odejde, no tak konec, mysl se nemůže hýbat dál. V tomto, s tímto přístupem a většina z nás bohužel v tomto světě, v naší materialistické civilizaci, má tento přístup. Prostě když zemřeme, tak už tady nejsme. Tak si užijme, pokud si užívat můžeme, pokud nějakou energii máme, no ale tento přístup není v souladu s souvislým vznikání. Souvislé vznikání není materialismus. Nikdo nepraktikuje meditaci, aby zahynul. My praktikujeme meditaci. Teď se to, teď to zmizelo aby vznikla nějaká historie. To nevím proč, ale um, mám pokračovat. Internet. Internet. No jo, technika. <laughs> Člověk. Technika nic v podstatě nevyřeší, ale pomáhá. Mm -hmm. Myšlení nic nevyřeší, ale pomáhá. Ne? Mm -hmm. Vy tu někdo nemáte in, a, internet v mobile, že víte dělat? Odspod. Uh -huh. Prosím. Maťko, uh -huh. jaký máš názv? Uh, OnePlus. OnePlus. One Mi mm. telefon, či... Zkus to Dobře, to Ano, mám plus. Mm -hmm. A heslo. Počkaj, sorry. Ano, F2, f FC, F2, 2 Fc. se to raz, nahrává audio že na tvoj mobil, tak aspoň to bude, ale zkusím to ještě takto... No tak, no, tak budeme pokračovat iba s tým audio. Okay. Tohle bohužel... No. Jak to trošku Zkusím to ještě takto. Třeba zase. Tam nahoře se nad náma smiluji, když uvidí, jak se tady plazíme. Mm -hmm. Ano, už to jde. A když ten obraz mezí, tak se mám hlásit, jo? Ano, ono se to... No, ještě poslední pokus a půjdeme cestou audio, ale... Recording in progress. Výborně. Pardon. Pardon. Tak máme zase obraz, a jelikož máme obraz, tak máme kontinuitu. Hm? Žádný obraz, žádná kontinuita. To je též část nedualistického pochopení hm? naše mysl vytváří obrazy a ty obrazy dávají naší zkušenosti nějakou kontinuitu. Hm? No a ty obrazy, které vidíme venku a ty obrazy, které vidíme ve snu, z hlediska e, našeho poznání, vlastně jsou, můžou být jedině obrazy mysli, hm? jiné obrazy nejsou. No a tomuto pochopení se říká vlastně čita mátrata všechno co my vlastně můžeme poznat poznáváme uvnitř a venku je naše vědomí a ten rozdíl mezi uvnitř a venku tež dělá pouze a jen naše vědomí hm? teď v, v teorii Nedualistického budismu máme tři interpretace této zkušenosti, že všechno, co děláme, je naše vědomí. Buď to vědomí též nemá žádnou skutečnost, což je madjamika, nic nemůže mít nějakou skutečnost, protože skutečnost je, není něčeho, není ve smyslu hlubšího pochopení souvislého vznikání. Nebo, jak už tvrdí pada a tak dále, základem a obsahem naší zkušenosti je právě mysl. V mysli je vše obsaženo. To se dá interpretovat mnohými smysly. Mnohými, jestli ta mysl skutečně existuje, nebo existuje, ale neskutečně, to už je interpretace. No a že ta mysl jako existuje, no to je interpretace školy či ta mátrata. A interpretace školy či ta mátrata tež má dvě interpretace. Ta mysl existuje jakožto álája, jakož mysl, která. Alaya znamená mysl, která bydlí. Hm? A je jak jsme se učili s Lukášem, je od kořene lí, což je doslova znamená se lepí. Hm? České lepí je možná ze stejného kořene. Hm? A taky lepí, což je zajímavé, teď to má kořen lízat. Hm? My se lepíme a tak lízáme. Hm? No a. E tak jako sníh se lepí na horách, no tak naše mysl se lepí na té realitě, kterou jí chápeme. No a proto my žijeme ve světě, protože naše mysl a bereme ten svět jako něco skutečného a toto tělo jako něco skutečného. A tu mysl, která v tomto těle sídlí jako něco skutečného. Právě proto, protože se lepíme. Hm? A na co se lepíme? My se lepíme na ty naše zvyky, vásána, hm? které nejsou v souladu se skutečným stavem skutečnosti, tak, jak je. Hm? No a skutečný stav Zkušenosti tak, jak je z hlediska nedualistického myšlení, je kája je tělo dármy. Hm? Tělo darmy je synonymem prázdnoty, hm? šumjatá, synonymem takovosti, tathatá, synonymem věcí tak, jak jsou, dármatá. Hm? Plno synonym, ale v podstatě se jedná o jednu věc. Je to realita tak, jak je. A realita tak, jak je, je prostě realita tak, jak je. Do ní se nedá nic přidat, z ní se nedá nic ubrat. V ní není nic definitivního, protože v ní vše existuje, v relaci, bez relace nic nemůže existovat. A to je třeba pochopit. Čím to pochopíme? Máme dvě interpretace na základě interpretace školy Asanga a tak dále. Musíme pochopit hm, tu prázdnotu, ty mysli, která se lepí uvnitř, v a tak dále. Hm? No. A nebo další interpretace, musíme to pochopit na základě hm, toho, s čím jsme začali na základě té přirozeně čisté mysli. Tato přirozeně čistá mysl se nazývá úlno hm? taty. V čínské tradici se to nazývá eh, přirozené budovství. Hm? Toto přirozené budovství není něco, co je možné dosáhnout, protože to nikde nebydlí. To je i vysvětleno v Damapada, že arahat je ten, v jehož mysl nikde nemá dům. Oka je dům, arahat je anoka, ten, který nemá ve světě žádný dům, ten je arahat, buddha je tež arahat. To znamená ten, který nemá žádné nepřátele, A neprátele to je kdo? To je právě ten příliv a odliv těch nečistot do té čisté mysli. Ale teď chceme vysvětlit kořeny nedualistického pochopení naší zkušenosti, No ale ta mysl, která není subjektem nebo objektem nečistot, to je naše přirozenost, kterou nevidíme. A na tom je založené vlastně dnes všechny známé vlivné školy bodhisatovských disciplín, jsou založené na tomto poznání. Že všichni ten, který realizoval nirvánu tím, že odstranil samsáru, samsára neznamená nic jiného vlastně, z hlediska nedualistické interpretace, než prapanča. Prapanča. Vyloženě super termín, na který nemáme překlad, ale je to jako něco na základě našeho chtíče. My rozšiřujeme do nekonečnosti řetěz myšlení, který pak nám dává smysl v naší zkušenosti. My se chceme. Chceme pochopit naši zkušenost na základě mysli, která přebývá na světě a na základě zvyků v tomto prebývání na světě, pak rozšíruje myšlení do nekonečna na základě ulpívání. Ulpívání na čem? Na, na našich pocitech, počitcích. Jelikož ulpíváme na počitcích, my rozširujeme naše myšlení do nekonečnosti a snažíme se na základě tohoto rozširování, na základě libosti a nelibosti, pak interpretovat naši zkušenost ve světě. A právě proto jsme v neklidu. To je důvod neklidu. Prapanča. Když nemáme prapanča, nemáme neklid. My máme neklid, protože máme papanča. Protože na základě našich tíčů my stále, stále rozšiřujeme myšlení do nekonečnosti a interpretujeme naši zkušenost ve světě na základě právě tohoto rozšiřování toho, čemu se říká vnímání. Vnímání se nerozšiřuje, bez počítků, protože my ulpíváme na počitcích, my rozšiřujeme vnímání na základě našich libostí a nelibostí. Hm? No a to je vlastně hlubší pochopení toho, souvislého vznikání. Proč souvislé vznikání se vysvětluje na základě nevědomosti, což doslova znamená nevěda. My to nevidíme. My to nevidíme, že to tak je. A právě proto my ulpíváme na, na svých libostech a libostech a představujeme si je, jakožto skutečnou náplň naší zkušenosti. Proto jsme v neklidu. Hm? To je zdroj našeho neklidu. Ale ten skutečný náplň naší zkušenosti stále máme. Čili Buddhistická praxe pak a filozofie je vlastně návrat k tomu, co už tady je od samého počátku. Hm? My nemůžeme něco dosáhnout, my nemůžeme se zbavit nevědomosti, protože nevědomost existuje jedině v relaci k. Tomu, čemu se říká moudrost neboli uvědomění? Uvědomění je synonym moudrosti. Sampraďania je uvědomění. Uvědomění je moudrost, uvědomění je vypasana a vypasana je nahlednutí právě do této nesmyslnosti prodlužování našeho vnímání na základě chtíče, chtíče vůči čemu? Vůči našim počitkům. A v té čisté mysli všechny počitky jsou čisté. A ta čistá mysl to je ta čistá země, to je ta Mahajána. to Mahajana je vlastní všem bytostem. Oni od, se nemůžou odvrátit. Odvracení se v hlubším pojetí souvislého vznikání, odvracení se od, eh, od eh, tý, eh, nevědomosti, nedává smysl. Protože nevědomost je pouze v relaci k tomu, hm? Co je vědomost? A vědomost je toho, vlastně, jak nesmyslné je ten jeden prýval hm? nečisto do mysli a zase ten odliv smysly. Hm? Právě proto hm? to v, v traktátu stání víry v Mahajánu, který by měl víc snad někdy, už je to skoro nekonečno, ale snad třeba po mé smrti to někdy vyjde, tak v tomto traktátu vlastně ta naše přirozenost je srovnávána s vodou. A tato voda se čerí na základě našeho myšlení a ulpívání na myšlení. Ale toto čerení nezmění podstatu vody, která není, které není čerení, nejsou vlny, ale je mokrost. Jestli se voda hýbe nebo nehýbe, nemůže ztratit tu podstatu mokrosti, stejně jako voda, kdekoliv je voda, je mokrost. Nemůžeme oddělit mokrost od vody. Stejně tak nemůžeme oddělit podstatu naší zkušenosti od té mysli, kterou Buddha realizoval pod stromem probuzení. No a to je ta čistá mysl, která je základem naší zkušenosti. Tak jako zrcadlo, bez zrcadla se nic nemůže odrážet. Podstata naší mysli je právě v této filozofii, je jako zrcadlo, ve kterém se odráží svět a my se snažíme vidět to odrážení jako něco, co je i rozdílné od toho zrcadla, ale to odrážení nemůže být rozdílné od zrcadla. Zrcadlo a odrážení je, se nedá od sebe oddělit. No a funkce právě tak jako funkce nebo podstata vody je mokrost, tak i podstata mysli je odrážení reality. Bez právě, bez té prapanča, bez toho rozširování myšlení na základě hm, ulpívání, která pro nás vlastně představuje eh, skutečnost. Hm? My se bytosti nevědomé, jelikož nemáme vnitřní vědu, my se orientujeme v myšlení, na naše libosti a nelibosti a tím pádem, když na ně ulpíváme, když jsme si toho vědomí, získáváme vědu, získáváme uvědomění, získáváme poznání, získáváme vhled, vypasanu. Jestliže si to neuvědomujeme, Tak získáváme opak hm? uvědomění. To znamená, že se čím dál tím víc, jako ryba zachycená v síti, my se čím dál tím víc vlastně zamotáváme do těch sítí libosti a nelibosti, které, jak jsme asi všichni z nás zažili sami, se stále mění. Hm? Naše libosti a nelibosti se stále mění. To, co byla moje libost před 50 lety, to je moje nelibost možná dnes. Hm? No a jestliže si myslím, že jsem právě ta mysl, která visí na tom světě, která bydlí v tomto světě, no tak pak mám problém. Takže ta mysl, která visí na tomto světě, to jsou naše zvyky a ty zvyky se můžou změnit, ale ne ze dne na den. A můžou se radikálně jedině změnit správnou praxí. A správná praxe je uvědomění, obzvláště v tantrické tradici, že my nejsme jen pozorovatelé, ale my tež v každém procesu myšlení, my vlastně přetváříme realitu. A jestliže ji přetváříme na základě vědy, tak ta realita, kterou jsme myslí přetvorili, se stává čím dál tím reálnější. A my žijeme vlastně v realitě přetvořené, a pak ta realita toho ulpívání, realita těch libostí a nelibostí, ačkoliv vyvstává, tak vystává jako vesnu. No a buddhismus je filozofie praxe probuzení a probuzování. Není žádné probuzování bez probuzení. Hm? To je teorie Zen. Hm? Nemůžeme být, mít něco, Čeho nejsme částí. Hm? Proto probuzování, proces probuzování a probuzení se nedá od sebe oddělit. To je hlavní učení tež tohoto traktátu Vystání víry v Májánu. Hm? Ta naše zkušenost, které se říká Álája, protože my, bytosti, nejsme. My nejsme budhové a jak víme, že nejsme budhové? Protože ještě bydlíme v naší mysli. Když nebudeme bydlet v naší mysli, no tak jsme budhové. No a tento stav nebydlení v mysli je přirozený stav naší zkušenosti. Ale my nechápeme to, co je přirozené. Čili v této filozofii a v této praxi, založené na vlastně původním budhovství, přirozeném budhovství, my nemůžeme něco získat. My se vlastně musíme správným, správnou filozofií, správnou teorií a správnou praxi vrátit k tomu, co Vlastně se ztratit nedá. Přirozený stav se ztratit nedá. Právě proto je přirozený stav. Přirozený stav je, není něco, co získáváme, přirozený stav je právě ta velká nirvána. Proto na rozdíl od malé nirvány, kterou získáváme tím, že správně praktikujeme, v nedualistické praxi, jestliže je správně pochopení, pochopení se, je spojená se správným pochopením, je právě hm, návrat do toho, co je nám nejvíce přirozené a co jsme my. Hm. No a to je ta přirozená čistota, hm, která je vlastně naší. skutečnou hm? realitou, kterou nechápeme. Kterou nechápeme, protože nemáme vědu. Hm? No a aby jsme získali tu vědu, hm? z hlediska je logické, hm? to je odůvodnění vlastně tantrického přístupu k Mahajáně. My potřebujeme spásné prostředky, které nás k tomuto pochopení vedou, že ta prapanča, to ulpívání na našich libostech a nelibostech tam sice je, ale že to, jestliže to chápeme jako něco, co je nadsazené na realitu, tak my pak praktikujeme jinak. Jestliže to chápeme jako něco, co je skutečné, no tak zase praktikujeme jinak a reagujeme jinak. No a jestliže chceme praktikovat a realizovat v rámci tohoto pochopení, tak pak ty spásné prostředky dávají smysl. No a ty spásné prostředky ovšem dávají mysl pouze a jen, jestliže jsou založené na tom hlubším chápání souvislého vznikání, které je obsah budhovy zkušenosti pod stromem probuzení, což s čím souhlasí všechny buddhistické tradice. A proto já aspoň ve svém pochopení Se snažím poukázat na to, že ty tradice se, jsou absolutně jiné. Já jsem sám zažil to, že někteří mý kolegové by nikdy nešli do tibetského centra, protože tam vidí Budhu s obětím z nějakou šakty, že to je protikladu s tím, co se učili, a oni to nechtějí, protože to neznají, co je neznáme, to nechtějí. A nikdo jim nevysvětlí, že je to skutečný buddhismus, že to je též pochopení vlastně toho souvislého vznikání. Není žádný otec bez matky, není žádná matka bez otce. My jsme vznikli právě v tom vzájemném spojení. Bez toho vzájemného spojení není nic. No a to je život, to je obsah naší zkušenosti. A v tomto životě, v tomto obsahu naší zkušenosti, Ať už ji nazveme Jing a yang, nebo ať už ji otec nebo matka, my musíme najít, se snažit najít tu skutečnost ty, toho, ty čisté mysli, ty čisté země, do které čistá mysl patří. No a prostředek k tomu je právě přetvoření té reality na základě, Čistého pochopení naší zkušenosti. Čisté pochopení naší zkušenosti my nemůžeme pochopit bez prostředků. Ale to čisté pochopení naší zkušenosti tam bylo od samého počátku. Ale my potřebujeme prostředky k tomu, aby jsme to pochopili. Mahajánové, klasické meditaci, tak, jak jsem mi já zažil. Je to pak vizualizace té čisté země Amitáby, pak zenové prostředky, jako kdo si tu zem připomíná, která přichází z, je příchod též Budy Amitáby, což je Budha nezměrného světla. No a v tantrické tradice je to vlastně to samé, jenže za pomocí prostředků čisté vize. A ta, čisté, ta čistá vize je právě to hlubší spojení, hlubší pochopení, že vše, co vyvstává, jak i v čisté zemi, tak i v našich, Zašpiněné zemi může vyvstat jen a jedině na základě souvislosti. Bez souvislosti nikdy nic nevystalo a z hlediska buddhistické filozofie nic vystat nemůže. No, jelikož chceme dát místo diskuzi, a já jsem přišel jako do klubu přátel, Nepřišel jsem jako eh, univerzitní profesor, i když jsem ho dělal nějakou dobu, tak eh, radši dáme eh, místo pro společnou diskuzi a na otázky a odpovědi. Snažil jsem se předat. Jak dle svých omezených schopností, jádro, hm? pochopení, a doufám, že to bylo k něčemu užitečné, oh, to. Tak jo? A kdo začne, tady přítel byl žhavý na otázky, tak ja. mm -hmm. Spýtal bych se, když žijeme v relativní konceptuální rovně mm -hmm. a v a na svém příkladu že keď jsem se dostal do buddhismu, tak jsem měl představu, že... Si dospět, a jako je rozné... My všichni myslím jsme měli tuto představu já jsem obzvláště tvrdohlavý <laughs> tato představa byla obzvláště tvrdohlava no ale postupem času studiem a praxí a hlavně stretnutím s inspirujícími učiteli hm? tato představa postupem mizela hm? no a získal jsem Představy, které mě pomohly víc, my všechno, co zažíváme, dualistickou myslí, to jsou vlastně představy. Proto se jim říká představy, v tom je čeština super. <laughs> to slovo představa můžeme přeložit do sánskritu jako vykalpa. a to jsou naše konstrukce na základě vlastně těch vztahů. No a my žijeme na zá ne na základě skutečnosti, z hlediska nedolistické filozofie a praxe. My žijeme na základě vykalpa, hm? konstrukcí, který si o které si tvoříme na základě eh, našich myšlenek, rozdělujících myšlenek. Ale od samého počátku v té realitě žádný skutečný rozlišení neexistuje. To rozlišení tam je, ale není to něco, co je stálý, co se dá chytit a co, co je jako skutečná skutečnost. Protože od samého počátku existuje myšlení, ale neexistuje žádný subjekt myšlení, který myslí... Odděleně od myšlení a odděleně od objektu myšlení. To je budismus, A to je společné k všem tradicím. Existuje myšlení. Zdánlivě existuje. To je Mahajana. Ale myslitel od samého počátku je vlastně nesmysl. A to je základ velké moudrosti, která se překládá jako transcendentální moudrost, ale ta transcendentální moudrost nic netranscenduje, protože kromě těch pěti agregátů tady nic není. Je to velká moudrost. No a potom, jestliže děláš tantrickou praxi, tak my si vizualizujeme těch pět agregátů jako pět budů. To, to tež dává smysl. Jsem se zamýšlel nedávno <tředí> na to, jak se čas. Chce se jak myslím, že nejako každý nejaký minimální rozdiel, námera, že někdy může plínuť čas rýchlejšie, pomalšie, keď budu si spomenul na všechny minulých životy. Zauštěl za, jsem hlava na těch, co nám, či je nějaký politický pohled na čas, ale jsem nenašel. To je správný, protože eh, to, co je skutečný a to je proces, ten probíhá teď i probíhá z života na život, i probíhá, e, e, z, jak e, je v základním buddhismu Abhidharma Koša, probíhá z kalpy na kalpu, hm? no, i v rámci kalpy je vlastně vystání a zánik. I v rámci myšlení je vystání a zánik, i v rámci života je vystání a zánik. A mysl samotná, tělo samotné v každém okamžiku je vystání a zánik. Ale protože nemáme vědu, my to tak nevidíme. Když tu vědu máme, tak pak to všechno vystání a zanikání musí mít nějaké. Něco, na čem to stojí. No a to se jmenuje právě takovost, práznota. Takovost je takovost, protože odráží realitu tak, jak je, aniž by na ní ulpívala. A to je stav Budhy. Proto se jmenuje gata, to znamená přichází v té takovosti, a odchází tež v takovosti. A ty takovosti se říká právě tělo darmy. A darma, když už jsme u té etymologie, se dá vysvětlit, možná, že to není správný, je mnoho vysvětlení, znamená něco, co nás drží, drží a něco, co nás měří, má dlouhý a... Tady je to krátký A, ale to se dá všechno odůvodnit, hm? jestliže jsme studenti sanskritu, hm? No a v tom traktátu Vystání víry v Mahajánu začíná tím, že dharma znamená jedna mysl. Co je jedna mysl? No To je právě ta mysl, která je skutečná, skutečná tím, že je podklad pro veškeré myšlení, ať už chybné myšlení, která většina z nás má, tak i pro správné myšlení. K čemu to vede? K pochopení toho, že myšlením my nemůžeme správně interpretovat naši zkušenost. My potřebujeme něco, co vlastně nepříčí se myšlení, ale není omezeno myšlení. No a tomu se říká samády. No a nedualistické pochopení je to nedualistické samády. Hm? Jestliže se učíte, Dzogčan, učíte se Mahamudo, učíte se nedualistické samády. To vás smysl. To ale neznamená, že tu nedualistické samády je v protikladu s dualistickým samády. Dualistické samády a nedualistické samády nesmí být v protikladu. A to je. Velká moudrost, pragy a paramita, to je dokonalost moudrosti. Právě proto nevědomost a věda nesmí být v protikladu, ale musí se doplňovat. Tak jako mraky a obloha se navzájem doplňují. Mraky vypadají jako něco solidního, ale když jsi mezi nimi, tak nemáš co uchopit. A to je naše zkušenost. Teď my lítáme nad mraky, no ale ten princip stále nechápem. ty mraky vypadá jako něco solidního. Když jimi proletíme, nedá se nic chytit. Všechno je pohyb. Ctivotně mohne se zpítat. A to Stěma? Zdravotné ťažkosti, co vám pomáhal pracovat s bolestou, šamata a No tak to je výborná otázka. Bez bolesti není realizace, proto Buddha nevysvětloval pravdu slasti, ale vysvětloval pravdu v bolesti vlastně. A bolest musíme nutně konfrontovat, neexistuje ani Buddha, nemůže existovat je i v té formě, pokud má nějakou formu. Když už ho dáme do formy, A jak už jsem na začátku říkal, v čínské filozofii princip nemůže existovat odděleně od vlastností toho principu a funkcí tohoto principu. No, to je vlastně součástí čínské filozofie od samého počátku. Proto v Číně po staletí si furt pletli taoismus a dodneska si pletou taoismus s buddhismem, hm? protože jsou si tak podobný v tom, že vlastně ten princip, který je prázdnota, není oddělený od toho yin a yang, což je manifestace prázdnoty. Jo? No a funkce toho je pochopení toho yin a yang. Pochopení yin a yang pochopíš tu prázdnotu. To dává smysl jak v buddhismu, tak i v taoismu, v čínské filozofii. No a to, co je skutečně princip, stejně tak, jak naši mystikové na západě jasně viděli, je právě princip, protože se to nedá chytit pouhým myšlením. Rozdělující myšlení. Proto je to skutečný. A jestliže to se snažíme chytit pouze na tom myšlení, no tak ten princip se nám ztrácí. A co se stalo, stává teď vlastně ve všech duchovních vědách. No a jak integrovat to nemyšlení a myšlení? To je vlastně nedualistický přístup k meditaci. V té v bolesti existuje tež slast. A v té slasti existuje tež bolest. No a to je pro naši dualistickou mysl, to je těžké pochopit. Aby jsme to pochopili, potřebujeme ty prostředky a tak dále. No, ale je fakt, že jestliže jsme dobří v šamatě, no, tak můžeme tu se od té bolesti oddálit tím, že ten s tím splynutím, s tím objektem, jo, pak ty bolesti jdou do pozadí. Oni tam jsou, to víme dobře, ale můžeme je. Tou koncentrací nechávat v pozadí. A nebo vypasano, můžeme konfrontovat bolest s tím, že ta bolest není nic jiného než zkušenost těch elementů. Tvrdost, měkkost, hrubost, hladkost, těžkost, lehkost, koheze, plynutí, teplota, chlad a především vibrace, pohyb. A Vlastně to, ta podpora, každá vlastnost má tu těžkou stránku a lehkou stránku. Ta lehká stránka je vibrace a ta hrubá stránka je větr, je podpora. No a vítr je, je pohyb. Pohyb je vítr. To je naše zkušenost. No a ten princip je stejný, ať už je to pro vnější realitu, tak i pro vnitřní realitu. A když je pohyb, tak je, má buď ty, ty lehké stránky, nebo má ty těžké stránky. Lehká stránka to je plynutí vody, těžká stránka to je koheze, z vody bude let, nebo zase pára, to je naše zkušenost. To se děje v těle, to se děje tež venku. No to jsi. fanda přírodní medicíny. No to, všechno, to jsou základy ty přírodní medicíny. Všechny nemoci mají buď teplou stránku, nebo mají chladnou stránku. No a to vyrovnání musí být v rámci toho pochopení, bez pochopení, my k tomu vyrovnání se nedostaneme. Čili to tělo nedává vůbec žádný smysl bez toho propojení smyslí. A ta mysl vždy vyze to, co je jemnější, tím přetváříme to, co je hrubé, to je základ jogy. Ať už hinduistický, buddhistický, džajnistický, stejný. No a to je vlastně to krásný na indický myšlení. Je nepochopitelné bez té jogy, to je to přetváření tím jemným, to, co je hrubé. A ty i když to máme v západní filozofii, tak to není tak jasně prezentovaný a tak s takovou dokonalostí, jako to máme v té indické filozofii i v té čínské části. Tak jak to vidíme, uděláme... Mohu se zdaňečně opřívat, když můžete trošku vlastnější hovoriť? Ano. Já jsem omlouvat, já jsem vás... A, nevím, že je, je to může může soukromné alebo osobné, alebo če je pravda těžší počuť? Je to je jako styk, když se dneš tak... Když se můžete trochu... Já v pohode. V, v pohode, hej. Tak můžu vás trochu vlastnější, když se můžete Pokusím se, no já nejsem zrovna orátor, a neměl jsem nikdy, jako e, orátor jsem neměl žádný, e, žádnou formaci, ale pokusím se. A kromě toho jsem měl dlouhou dobu kašel, tak mám trochu chraptivý hlas. No, nemusíte být tak daleko, to je daleko lehčí, bude, když budete blíž. Jo. Otázku... Tak pojď blíž, a... pojď blíž a bude to jasný. I pro mě. Já bych se měla otázku k meditační praxi. Na ano, a na prázdninu, nebo na souvislá vznikání, teda vlastně na, na ty procesy. A věře se to, tato meditace k nějakému pocitu? Bez pocitu my nemáme zkušenost. No a pocit z hlediska souvislého vznikání je na základě dotyku. Jestliže není dotyk, tak není žádný pocit. A dotyk je na základě toho, že se spojí ten orgán s tím objektem. Jinak žádný dotyk není. No a teď buddhismus vysvětluje, to už je i v Terevádě v Páli, moudrý Sary Potra vysvětluje, že černý bík a bílý bík nejsou, e, e, si vzájemně nevadí. To jeho, co je mezi nimi, způsobuje to, že si ty dva bíci si vzájemně vadí. No a to i ho, budismu, to jsou ty naše libosti a nelibosti, to je ta nevědomost. No a to se děje pro bíky, dva bíci, pokud tam není nějaký konflikt, nějaká kráva, <laughs> jalovica. <laughs> To je slovenská písnička, ne? 30 jaloviček, ani jeden dýček. <laughs> no a nebo prostě ta teritorie, nebo nějaký konflikt tam musí být. To je to lho, to je to jho. A jeho je yoga. Yoga je ve smyslu toho pozitivního, co nás spojuje s tou skutečnou realitou. A je to to, to negativní. Co ty, to je to jeho mezi tím e, okem? Oko a barva si navzájem neškodí. Ale to ulpívání na té barvě, to je to, co dělá tu mysl neklidnou. Jakmile e, žádné vizuální vědomí nemůže vzniknout, pokud to oko není spojené s objektem na základě. I myslí. No a e, jestliže je to spojení, pak je dotyk. A jestliže je dotyk, pak něco můžeme vnímat a něco e, můžeme přijmout. Přijímání to je počitek. A vnímání to je rozlišení toho obrazu, který je základem pro ten počitek. To je buddhistická filozofie. Jo? Čili my se orientujeme na ty my se neorientujeme na obrazy, my se orientujeme na ty, my se neorientujeme na tu realitu, my se orientujeme na ty obrazy, které vystávají v mysli. No ale ten obraz, který vyvstane v naší mysli, a obraz, který vyvstane v kočičí mysli, tam máte, nebo v psí mysli, ty jsou jiný. Ten obraz, který vystane u Jelena, je taky úplně jiný. U zajíce taky úplně jiný. U, těch, u toho hmyzu taky úplně jiný. A naše realita je přetvorená těmi obrazy. No, Na tomto základě právě pracuje ta tantra. Ale filozoficky je to od samého počátku tak. My ne... Naše myšlení není na základě reality, jo? toho, čeho se dotknu, je stůl. Ale v podstatě, když se ničeho dotknu, tak to je tvrdost, měkost a tak dále, ale není to stůl. Takové kočky nemají žádné pojetí stolu. No? Protože tvoří jiné obrazy v mysli. A ty obrazy, to jsou mentální obrazy. Ty mentální obrazy je, je základ konceptu, ale koncept a realita není to samé. A to je, co právě Buddha poukázal jasně. To je i v základním buddhismu. V buddhismu, v základním buddhismu, popletení je na základě vlastně vmístění nějakého já do té reality zkušenosti. No a v Mahajánové filozofii to od samého počátku, to já tam nikdy nebylo. A to je to nedoristické pochopení. Je to jasnější? Hmm. Rozmýšlím, že při té meditácii, aby vlastně som hmm, neuklupovala pomenování vyšlínky, tak mi právě pomáhá. a teda nevím, či to správně, protože jsem vlastně položila tuto otázku. Zase někde uchopování to pocitu? Bez uchopování my nemůžeme žít. Jestliže neuchopím obraz dveří, no tak já se z této místnosti nedostanu. Ale moudré uchopování. My žijeme naše zkušenosti na základě obrazů. A obrazy vlastně je to, co je obsahem naší zkušenosti. A v základním buddhismu my ten obraz rozbíjíme tím, že vlastně poukazujeme na ty vlastnosti, které se nemění. Stůl, když ho spálíme, tady není, ale ta tvrdost, ta měkkost, ať je tady stůl, nebo není tady stůl, když se něčeho dotkneme, rukou, tělem, No tak co vnímáme bezprostředně, to není stůl, ale měkkost ta tvrdost. A to vnímám já jiným způsobem, ptáci zase jiným způsobem. Nám pták začal dělbat do baráku a, <laughs> a udělal nám tam velké díry, protože si představoval, že tam najde nějaký hmyz nebo něco. On žádný barák nevnímal. On vnímal ten hmyz na, tom, na těch prknech, protože jsme je dlouho nenatírali. Jo? No a tak do toho ďobal a nikdy ho nenapadlo, že dňobe do nějakého baráku. Každý má představy právě podle toho, co bydlí v jeho mysli a z hlediska buddhismu, to, co bydlí v naší mysli, to jsou naše zvyky. A ty naše zvyky, to je naše interpretace těch obrazů, které naše mysl vytváří. Ale mysl krávy vytváří jiný obrazy a mysl naše vytváří jiné obrazy, Protože jsme všichni bytosti, všichni jsme bytosti a my jsme bytosti z se stejným vzděláním a se více méně stejnou zkušeností. Hm? Ale je úplný nesmysl si představovat, že v Amazonii ty kmeny mají stejný, dávaj, mají stejný obrazy. Ty mají zase úplně jiný obrazy. Na základě jiného pochopení reality, ve které žijí. Hm? Je možné mať e, mentální obrazy bez konceptu? No samozřejmě. Ty mentální obrazy, když myslíme, předpoklad k tomu, aby jsme na ty mentální obrazy se upínali, je myšlení. A podle e, buddhistické filozofie Buddha nepotřebuje myslet. On odráží prostě věci tak, jak jsou, právě proto, že každému pomoc, že mu přímo poukáže na to, že kamaráde, toto je odrážení reality vůbec nedává smysl. To naše odrážení reality dává i stejný vzdělání, Stejná, stejný pozadí středoevropská evropská civilizace, stejný, více méně stejný jazyk, hm? nebo tak podobný, že je to skoro stejný. No, přesto každý z nás odráží realitu úplně jiná. Každý má jiné libosti a nelibosti, je to tak? Hm? A ty libosti a nelibosti tvoří vlastně naše ulpívání na početci a když ulpíváme na počítačích, to je tež souvislé vznikání, no tak vlastně my připravujeme nové zrození. A to se děje nejenom, to je právě Důležitý v té tibetské tradici. To se děje nejenom z života na život, to se děje i v každém procese mysli. My se nacházíme buď ve stavu Bohu, nebo se nacházíme ve stavu eh, obyvatel pekel, podle toho, jak myslíme. A to se děje teď, a to se bude dít tež, když budeme umírat. Ta realita není dualistická, ale ten dualismus vytváří z toho, čemu se říká v buddhismu karmické karmická mysla. Karmická mysl vytváří dojem hm? autonomního subjektu a autonomní subjekt vytváří dojem autonomního objektu. Hm? No, Budha nemá karmickou eh, mysl, rahat nemá karmickou mysl, ale má ještě zvyky. Právě proto není. Hm? identický se stavem věcí tak, jak jsou. Ale jeho mysl už není. Nemá nevědomost a nevědomost je příliv a odliv nečistot do mysli. Ale podle Mahajánové teorie a Rahat, pokud věří v individuální probuzení a odděluje se od světa, No tak ještě není jeden z tou podstatou mysli, která vždycky od samého počátku byla čistá. Jako ten lotus, i když je ponořen v bahně, tak svou podstatou je čistý. Rozumíme si? No, musím se ještě spýtal. v bežném životě. Mm -hmm. Když se nám dějí javy, které víme, že jsou prázdné, budu chápeme, že nevíme. Když jsme věděli, že jsou prázdné, tak ne, nebudeme věřit, že to jsou nějaké jevy, které tam skutečně jsou. to je <laughs> darmí. Si snažíme, teda to se dá integrovat, to poznání, že by že jsou prázdné, ale ji vyhodnocujeme jako dualne, Ale mali by jsme byť za ně vďační, že se nám osobně dějí a že s nimi máme zkušenost lebo v podstatě zažíváme prázdnotu? Že to je len ta takovost? Že už Aby jsme dejím. něco zažili z hlediska nedualistického pochopení, tam ta prázdnota musí být, jinak nic nezažijeme. Protože co zažíváme je proces a proces nemůžeme zažít. Bez toho, aby z něčeho nevzniknul. Takže ji odmítáme. Odmítat můžeme, ale to odmítání není něco, co tam skutečně existuje. Právě proto my máme tu vdarmě, ačkoliv jsme determinovaní, nacházíme svobodu. tím, že se vyhýbáme extrému, ať už to nazveme jakkoliv. A jestliže se vyhýbáme extrému, poznáme střední cestu. A ve střední cestě je disciplína, koncentrace a moudrost jako jeden celek. Se nedá je oddělit. A to je ten problém s tím tantrickým myšlením, že většina z nás studují tantru, ale nechápou to tímto způsobem. Chápu to jako něco, co je, oni jsou ty nejlepší, hm? všechno ostatní je nízký, hm? ale to, to není správný pochopení, to už je rozdělování. Buddhistická zkušenost, jestliže autentická zkušenost, my nemůžeme žít bez rozdělování, ale musíme si být vědomí, že to rozdělování, žádné rozdělování nemůže být dogma, který stojí. Nic není ve své podstatě ani zlý, ani dobrý. Je proces. A v procesu dává všechno smysl pouze a jedině v rámci té prázdnoty. To je nedualistické myšlení. Bez prázdnoty proces nemůžeš nijak vysvětlit, protože proces vždycky, v procesu vždycky něco musí vznikat a zanikat. A to jsme my. A to my, co jsme, to ani existuje, ani neexistuje, ale je to něco, co se právě je, má hloubku tím, že se nedá chytit. Když to chytíme, ztratíme hloubku. No a to máš i v myšlení, v tom hlubším pochopení západního myšlení, to najdeš tež. Člověk má hloubku, protože ve své podstatě nikde nesídlí. To je i západní myšlení. Lišky mají noly, ptáci mají hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil. Proč nemá, kde by hlavu skloni, souvislé vzniká. Peklo existuje jedně v relaci k, k nebi. Nevědomost existuje jedně v, v relaci k moudrosti, jinak nevědomost nedává vůbec žádný smysl. Dobro existuje jedně v relaci k, k zlu, jinak žádný dobro nedává smysl. No a to je to hluboké pochopení naší zkušenosti, z kterého, z, od kterého nemůžeme být odděleni, protože je to podstata naší zkušenosti. Rozumíme si? Čiže dá se povedat, že pokud máme tuto formu, jo, tak nemůžeme mít ten nedo. Forma je prázdnota, prázdnota je formy. Forma to je, my recitujeme každý den, ale jestli to chápeme, na to potřebujeme mít hlubší filozofii a hlubší praxi, protože všechno tohle dává smysl, pokud to nejsou jenom slova, ale pokud je to zkušenost. A v naší zkušenosti forma není prázdnota, prázdnota. Není forma, ale my se vzděláváme ve smyslu buddhismu, když to opravdu střeváme, ne jako prostě nějaký koncept. Jinak to koncept vůbec nedává smysl, že forma je prázdnota. Keď se tohle není prázdný, je prázdný, jestliže poznáme něco, co je nad prázdným a neprázdným. Tělo není překážka. to ulpívání je překážka. Jelikož ulpíváme, máme neklid a my studujeme buddhismu, studujeme jógu, studujeme duchovní vědy, aby jsme se zbavili neklidu, to je stejné. Šťastie a lásku a konceptualizuje, tak nikdy nemůžeme dosáhnout v podstatě a, a vyskočení zusáma a z neštěstí. Nemůžeme, nemůžeme, ale e, jsme vázaní na ty koncepty, a ty koncepty, které jsou užitečné, ty pomůžou. Ty koncepty, které nejsou užitečné, hm? mm -hmm. jako ten mě škodí, bum bum, a už e, pryč s ním. No a tak to jsou koncepty, které škodí. Jenomže ta společnost, přestože si toho je vědomá, stále žije na základě těchto konceptů. Já to myslel v těch že že ak vlastně mám to štěstí, tak budem mít i to nešťastí, nebo v té uh, relativní rovině, v té dualitě. To je třeba bude... právě poznat to štěstí, které není vázané na, na, na, na, na tělo. A na mysl, která je vázaná na tělo. No a v, v tom základním buddhismu to získáš. To, Správným názorem, no a v nedualistickém pochopení to získáš eh, pochopením toho, co se na žádný názor nemůže lepit. Hm? A to je prázdnota. to vlastně to, to už je to interpretace. <laughs> je to ve své podstatě neuchopitelný. A proto recitujeme sou to srdce. Nedosažením dosažen, dosahujeme. Co to znamená? Musíme mít tu zkušenost. Jinak nevíme ani, co je dosažení, ani nevíme, co je nedosažení. A dosažení a nedosažení můžou existovat společně. No a to se příčí normálnímu dualistickému myšlení. Můžu se ešte že když hovoříme o prázdnotě a o inkarnacích, tak vlastně co se inkarnuje? No, mysl se inkarnuje. Co jiného se může inkarnovat? Mysl se inkarnuje. také pokud tam mysl nebude, no, tak není co by se inkarnovalo. No? A mysl, podstata mysli ale není založená, to je nedualistické myšlení, na tom rozlišování. Podstata mysli je založená na tom, co se rozlišováním nedá chytit. No a to je ta velká moudrost. To je dokonalost moudrosti. To je ta mantra, nad kterou žádná mantra není. A nakonec to je základ též tantrického učení, jenomže ty prostředky jsou jiné, ale jinak to je stejný, absolutně stejný. Právě proto, že nic nedosahujeme, my dosahujeme tý, tu velkou mantru. Stav přicházení je stav odcházení. Ale my furt chceme přicházet, ale nechceme odcházet. No, to nedává smysl. Za jaké podmínky to bude dávat smysl, když pochopíme prázdnotu? Vše <coughs> přichází. Chází na stejné místo. To, co přichází a odchází na stejné místo, to nikdy to, to místo nemůže opustit. Spustíme parlament, už žádné otázky se nerýsují, nebo někoho něco napadlo, co by nám všem prospělo. Tak dobrý, tak děkuji za pozornost. Doufejme, že jsme se něco naučili a že nám to pomůže k tomu, aby jsme se probudili ze snu. Tak dobrý. Tak přeji všem, aby se našli v té realitě, která nás tvoří. No a budeme se snažit dál. a Doufejme, že se budeme snažit více uvědoměním. To si říkám sám sobě, no a to taky učím. Hráv <laughs> to neumím. Jestli to nebylo dost rozumitelné, no tak se omlouvám, pokusím se to vysvětlit lépe v příště. Hm? Tak asi takhle. A nás poprosit V sanskritu nebo v čínštině? Hm? V sanskritu. Vy nemáte ten text, ale Monika ho zná. My ho recitujeme s Monikou každý den a recitujeme tež každý den dáraný velkého soucitu. My zrovna nejsme velký fandové dlouhých recitací, tak to jsou dvě věci, které recitujeme každý den. Tak jestli chcete, tohle zarecitujeme tady. jo? Vydáraný velkého soucitu a sůtru Tak můj podporně. Namo ratna trajaya. Namo ária avalo kite švárája, बोधि सत्वाया, महा सत्वाया, महा कारु निकाया, ओम सर्व भयेशु त्राना काराया, तस्मय नमस कृत्या, इमम आर्या अवलो कितेश्वार, तव नीला कंटा, नमो रिदयं आवर तैश्यामे, सर्व आर्थ सादनां, Subam, ajayam Sarva Bhutanam, Bhava Marga, Vishudakam, Om tat, jata, aloke, aloke, loka, mati, atikrante, he, he, hare, maha, bodhisattva, smara, smara, Hridayam, guru guru karma, sadhaya, sadhaya, dhuru, dhuru, विजयंते महा विजयंते धारा धारा धारे इंद्रेश्वरा चाला माला विमाला अमाला मुक्ति ऐहि ऐहि लोकेश्वरा राग विषम विनाशाय द्वेषा विषम विनाशाय मोहा चाला विषम विनाशाय खुलो खुलो माला Hulu churu mala, Bulu, Bare, Padma, Nabha, Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, suru, Bodhya, Bodhya, Budhaya, Budhaya, Maitreya Nila Kantra Dakshana Praharadaya. Svaha Mahasidhaja. Svaha Sidha, Yogeshwaraya. swaha, Nila Svaha chakrayuktaya Svaha Padmahastaya, Svaha Šanka Šubdane Bodanaya, Svaha Vama disha Stita Krishna Jinaya, Svaha Vyagra Charma Nivasanaya, Svaha Namo Ratna Trayaya, Namo Arya Hvalokitesvaraaya, Om sidiantu Mantra, Padhaya, Swaha. Sutra, Satse, Pragya, Paramita, Aridaya, Sutra. OM namo, Bhagavatya, Aria, Pragya, Paramita, ARIYA Avalo, Bodhi Bodhisattwo. Gambiram Pragya Paramita Chaaryam Charamanu, Vyávalo Kayatisma, Kanda Stamsha, Swabhava Shunyana Pasyatisma, Iha Shariputra Rupam Shunyata, Shunyataeva Rupam, Rupam Napritak Shunyata, Shunyataya Napritak Rupam. Yatrupam sa šunyata, ya trupam sa yatshunya ta Eva evam eva vedana samgya samskara vijanam iha šariputra salvadharma, dharma lakšana, lakshana anutpana nirudha malavimala anuna aparipurna tasmat chariputra shunya Narupam Navedana nasamgya Nasamskara na samgya, na samskara, na, vijanam, na chakshu, shrotra, grana, jirva, kaya, manam, si, na rūpa, šabda, ganda, rasa, spashtavya, dharma, na cakšu, vijanadhatur, yavan, na mano, Na na avidhyana, avidyakshayo, yavan, na jaramaranam, na jaram Máranákšajú na dukha samudaya nirodha margaha na jnanam na praptira, na praptihe. Tasmat chariputra praptitvada bodhisattvasya pragya paramita mašritya viharati achita avarana, achita avarana nastitvada atrasto viparyasa tikanto nisla nirvana praptaha Trayadvya avasti tasah buddha pragya paramita ma anutara samyak sambodhin abhisambudha tasmad pragyaparamita pragya paramita maha mantru maha vidya anutara mantru. sama asama mantra sarvadukha dukha satyam amityatvat pragya paramita ukto mantraha Tadhya gate, gate, pár gate, pár sam gate. gate, gate, pár gate, pár sam gate. gate, gate, pár gate, pár sam gate. Bodhisvá. Tak to měli. tak my jsme tady starý vlastně představitelé něčeho, co, čemu se říká duchovno, tak bychom se měli navzájem podporovat. Hm? Těch z nás, který se tomuto duchovnu skutečně věnují a důsledně věnují tím, že stále se snaží zlepšovat a stále se blížit k tomu ideálu, který nás inspiruje, hm? což je právě ten ideál neulpívání, nepřivlastňování. Hm? Aby jsme se přibližovali k tomuto ideálu, musíme držet pohromadě. Hm? Mně se stalo, Nepříjemná věc, ta duchovní organizace, která vlastně si vzala na starost se starat o tu duchovní organizaci, kterou já jsem založil, mě vlastně snažila se léta o tu organizaci připravit. A to se stane v rámci vlastně duchovní organizace. To je opravdu tragická vlastně zkušenost. Tím, že se staneme budisty, to neznamená, že jsme něčím lepším. My jako buddhisti, jestliž máme ty zvyky přivlastňování si, uchopování, My nejsme o nic lepší než kdokoliv jiný, kdo právě na tomto způsobu myslení všechno zakládá. Hm? To neznamená, když se staneme buddhisti, že jsme něco lepšího. My jsme buddhisti, jestliže ten ideál hm? napávání, sdílení, hm? dávání, my aplikujeme na sebe i na ty druhé, pak jsme buddhisti. A my to aplikujeme na sebe a na ty druhé, protože chápeme, že právě že to chňapání, přivlastňování, že nám není vlastní, pak jsme buddhisti. Když se staneme buddhisty a budeme chňapat a přivlastňovat si, no tak to není vůbec žádný buddhismus. To je, čemu se říká zákon džungle. A my žijeme ve společnosti, která je takzvaně... progresivní, otevřená. ale stále žijeme v tom zákonu džungle, což je zákon přivlastňování a zákon uchopování toho, co nám nikdy nepatří. Děkuji za pozornost.